Aurkoa austura metabolikoa, mega egitura Zen bat eta zenbat kilometro eukiko ditu ahetxetea zenbat bat tunel, zen bat piadutu, zen bat miloik kostatuko ditu Donostiko metro, area eta ura topatu dituzte obrena Zuflubiat edo underwater river highway Nola egingo dute Zergat proiektatu dute Balioko du gure trafikoaren Kongestioa aliatzeko Horieta askoz gehiago Kao Austura metabolikoa bon, ongi etorri besta behin ere haustura metabolicora Irola irratiko uñetatik, eunda zazpi bilu aldea Eta bono, gaurkoan, e, introan apurbat entzunduzuen bezala ba, Egitura azpie, azpiegituran di oiei buruz egingo guberba, ez da, makroegitura oiei buruz Eta, bueno, gai hau, ya, landuna egen eta gaurkoan ja aukera, aukagor lantzeko ez da gorka. Bai, gaur, ausartu gara. Eh, esker bereziak kimori introarekin eh, laguntza gatik. Eta bai, gaur, aspiegiturak, ekarriko ditugu irola irrateko uginetara. Eta aspiegitura berezikian niak, ez da? Karo, ben, karo, aspiegitura... Bizkaian no osoitutago da, baina, bueno, bizkaetik kanpo ere... Ba daude, no, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, bizkaian bereziki porlan adiktoak ara... Bai, bai, bai, bai, batzuk igual bizkaia asoziatzen dute boio mantekillarekin, baina sehatzago izango zen igual hormigoi armatuarekin lotzea Bai, bai, bai, bai, eta, eta aurrela da, azken finean, azpiegiturek rol berezi bat jokatzen dutelako kapitalismoan. Hori da, hori da, hori da, zambar dugu, bueno, bizkaian, ba, azko ikusten, azpiegituran diauek, baina, bueno, bestel, herri alde batzutan, seguraski. Ba, makrokonstrucciones programa edo ino zikusi bauzue, bueno, beste errekatze eta nolatzen gauza bilbaina handiagoak egiten direla, ez izan ere, ba, bueno, kapitalismoari lotuta dago fenomeno bat da ere, kapitalismoan bakarrikerak egiten ez badira ere, ba, kapitalismoaren funtzionamenduan nolaiteko garantzia daukate aspiegitura hauek, ez da ukate, Auek, ez dira kasu anekdotiko bat, soiik, es? Karo, gaurkoan bereziki ekarri ditugu azpiegitura batzuk lotura dakatena mugikortasunarekin. Eta izan ere, azpiegitu mota hauek, badaukate erlazio oso zuzena kapitalaren bilprodukzioarekin Hori da, horazkenan, eh, ba, bueno, kapitalismoaren bilprodukzioaren zer, zer rol jokatzen dute hauek ba. Bueno, asteko pentsatu behar dugu, karo, kapitala badala eh, sistema bat behar duena etengabeko azkunde bat Ez? Karo, eh, ba. kapitala erlazio sozial moden etengabe baltu behar da ez da? hori da hori da bestela krisi batean sartzen da. Karo zein da arazoa geros eta e, talka edo hobetu esan da galga handiagoak e, dituela askunde hori e, jarittual izateko ez azkenean ba, izan ba, e, merkantzia gehiegi dituelako, edo e, indar produktibo handiagirak dituelako, azkenean, ailegatzen da momentu bat, zeinetan, krisi baten sartu daitekeen kapitala, ez? Ez baldin badu lortzen, invertzio, e, et, oza, etekin e, onak, ematen dizkien invertzioak egitea, ez? Gau, bimila, sospi bimila sortziko krisi finantziera, hortik, hortik datorra lesen desakegu. Ez da, burura, igual datorkegun krisi capitalista clásico potoloena es. Horría. Es que nurte taquador, o talego o taldera chico crisis, igual neico paradigmáticos onitze te que es. Bueno, eh, gehiengoak, pues zuen 2008ko krisia, ¿es? Ezakik eh gasteagoak entzuten aitesten utzutez, eh, baina bueno, meada soptiko krisia bai, o da paradigmatikoa ikusteko ba nola askenean eh, kapitalak topatzen dituenean muga hoiek, hori, pues, azten da crisi batean eta e, zuntziketa prozesu batean sartzen da berriro e, inbertioak egin ahal izateko, ez? Destruzion kreatiba, deitzen zuen polainik edo bai, e, batek, bai, e, zuntziketa kreatiboa da hainbat e, teoriko kerabili izan duten ba, e, termino bat, ez? David Harvey, edo e, e, ora adibidez topatu dezakegun e, adibide oso nabari bat da mundu gerra, ez? Bigarren Mundu gerran zer gertatu izan? Europa gertatu zala guztiz unztuta, Onor merkatu berri asko ireki ziren, ezta? Inbertsioek bere rentabilitate handia lortusez alketen. No claro, ain zuzen ere be esaten dute eh, horregatik, ba, eh gero urrengo 50 urteetan, ba izan zela, eh Esa, ko, o, o, o, urte urresko urteak Hori da. Eh, eh fran... 30 colorioso. Hori da, hori da, da, da Jo, ikusten da irakurri irakurri uzula. Eh. Bueno, Eh, claro, horretan, ba, azpiegiturek betetzen dute rol berezi bat bebai, ze irekitzen dituzte merkatu berriak, ez? Azkenean pentsatu behar dugu ba, mm, errepide bat egiten duzunean, bai, oza, errepidea bera inbertzeo bat da, ez? Hor duzu dirua. Eta gero pues, ari bizez autopisten kasuan, gero enpresa batek aterako dio bai etekina ba, bidesariako orratzen edo. baina esker gainera bai bazude merkatu berri bat zabaltzen e, ze zekaro. zaude konektatzen pues imaginatu erri bat ez da kana aksesoririk ba, errepidetara edo, zabaltzen pues, duzu merkatu hori lehen merkatu kakotzen artean itzia izango zena, ez? Ba hori bereziki, zikin, bueno, gaur egun ni ibaia mundu hainiperre konektan ez da... Hain evidente bueno histórico aquí ahora papeloso sí, muy da. importante ajo que a todos pensáis caso igual paradigmático el climático nada eh, termidea estatua tú tu ¿eh? serán termidea se abaltan si yo asten mende a bueno costal de la duarte y ahorre quien batera si juegan expansión estatua tú incluso el administrativo aquí económico aquí no, sí, y un sin ensorten en eh, mercatu común estatua tú y bueno al diberiano indígena es. que va a exterminar tú que va a ori ori ori ori, ori bueno ordoan Claro, e, bai, egia da la, guk pentsatzen dugu termino horretan, baina karo, mm, adibidez, e, irekitzea ba eh super zurra, gero hago hitze horren urtuan, esa, horren inguruan, ba askenean konektibitatea hobetzea da eta e, merkatuari mesede egitea da, ez? Eh bere ba mere merkantziak mugitzeko, e, ba askenean e, kapitala bere dirprodukzioarako baldintzak eman alizateko, ez? Ba, edo ez, karo, garraion lariari arroeste madiozuden bora, gero gutxia gorden du berko dio, beste horre garraion lariari eta horrean, etekin handiago lortu galko ditu beste sektore batzuetako kapitalistek, ez? Hori da, gero gainera bebai... Hori da, lehen ez amardukte, hori da dela, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, Bueno, gero bebai, karo, pentsatu behar dugu e, gaur egun hiriak dauka garrantzia, ez? Eh, kapitalaren birproduzio esparru bezala. Karo mm, Hor orbadu dain bat teorialari esaten dutenak, hm, mm, bai imaginazu, Bilbao batek leiatu dezake hm mm, Paris batekin. E, Inbertsioak erakarteko erakartzeko edo, claro, dibeso Antonio Gasco. Peseeko donostiko zineguatzi hoi teoriko handiak, berak que zaten zuen, donostik lehiatu azuela Nueva York ez da. Eta hori nola lortu dezakegu? Pues, claro, donosti... Bera horreratuko dugu zela. No? Horreratuko baina, claro, donosti bakarrik ezin du lehiatu eh, para dizekin, eta donostiko gune metropolitanoa batuko gageanu? Eta donostiko gune Metropolitano hori bebai bateko bagenio bilbau eta bilboko gune metropolitanoa? eta gazteiz bai baituko garenu. Claro, euskaleria. Euskaleria. Claro, hori da alburua. Baude teoria batzuk esaten dutena, pues claro, iriak modu individual batean inbertsioak erakartzeko ze egun dagoen ba... Leian lehia, na señor, tengo lehia, ¿nes inbertio a los tecos? Lortzeko... Claro, iri eredua gudakaguna, industria... iri eredua gudakaguna da iri enpresa eredua, es, eh iria egon berda etengabe inbertsioak erakartzen. Claro, hori Leian mantendu izateko zer, zer egin daiteke pues, Iriak batu Nola batzen dira irioiek Aspiegitura erraldoien bitartez Euskal iria Hori, ordon, bueno, hori dapur bat Aspiegituran di daukaten rola Kapitalismoan ez da Labur bilduta o, o, Oso o, labur bilduta o, eta o, bastante oso, oso gaizkia bilduta, salduta Baina, <laughs> baina gero Aspiegitura bekin neneen lotuta dago Sustantzia bat ez da Asko kontsumitzen dena Batu dan eskutuan, beste atutanera nahiko irekian, ez? Bai. bai. bada substanzia bat, eh, holan a priori ez da na oso erakargarria, ez? Baino benetan adikzioa bai, sortzen duena. Adikzioa eta iman da figura publiko tan. Zen izan daiteke sustentea? Hautzean daiteke. agertzen da batzut ez da? Bai, bai, bai. Ba, substanzia hau badana ura ta e, mundu mailan bigarren substanziari kontsumituena por lana. Porlan, maitia, ez por lan... por da, Porlana da, bai. Eta, karo, hor, pentsatu gaur dugu, porlana, nola eko ez egiten da, porlana? Nola, nola egiten da. Karo, hor, eh, junbar gara... Herri er, batxutan, gitxe gora, jakinko gute, se sufritzendute igual, zementera balgetu, gitzame, ba, bueno, zinda hor barruan dagoen prozesu kimikoa. Eh? Bueno, euskal bat zementera ditugu, bai. Eh? Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Eh, ba, bueno, karo, hor dana azten da, Asierara jun da, ez? Nun asten da, hor mirari anunen baten da. Arrobi batera, jun Karearri Kareharri batera, jun bergara, odei. Eta dena asten da, pues, unibertsuaz izan bezala. Estanda batekin. Eh? <risa> bueno, ustud, bifanaren teoria da gola deno estatuta, baina berdin dio. Kontua da, hor, estanda batek egiten dela, ez? E, Karearri puska erraldoiak hartzen direla, eta garraiatu egiten direla, fabrika batera. Karo... Mm... Busqueta Erraldoi joiek ezin dira sartu makinerian. Claro, lenego txikitu da, go diran. txikitu egiten da. Birrindu egiten dira, ez? Hautz bihurtzen da. Gero hago, lenego txikitu eta gero e, hautz bilakatzen dira ja, e, ba, e, zementeren cementeraren makina barruetan, ez? Molinillo erraldoi batzuetan hautz birrakatu egiten dira. Karo, Hor gero, claro, hor hautz bilakatu egiten da. Hautz hori izan daiteke arriskutsua, Ze, hau horren barruan, karriarriaren barruan, pues, egon daitezke gazak, edo, bueno, ura egon daiteke, eta gero, zementerako mm, prozesu kimikoetan, eta, pues hori, arrizkutsoa izan daiteke, e, ba, estandak ertatu aldirelako, edu dena delako. Hora claro, egon badat, produktu era puruan, ez? Hori da. Eta horretarako sartzen dituzte labe erraldoi batzuetan, ez? Ba, ur eta gaz guztiak e, dezagerrarasteko, ez? Eta, orroi bai, pentsatu dezakegu zenbateko kontsumo energetikoa gertatzen den ba, lehenengo prozesu horretan ez dala lehenengo aldia, o sea, bakarrik lehenengo aldia dala labe batean sartzen dutela. Claro, gero gehiago danagartuko den, estan. labe horrek ba, or, eh, kontsumo elektriko izugarriko du edo gasarena, bai, bai. eh? Bai, orduan, karo Eh, gero egiten dena da nahastu, eh burdin hautsarekin bebai eta bustinarekin bai, ateratzen den karearri hautspuro hori naztu egiten da beste osagai hauekin eta kiskali egiten da beste labe erraldoi batean, bai prozesu honetan zehobi kopuru izugarria bebai izuditu egiten da Zuzenean, eta prozesu kimiko rembidez, bai karbonoa zuzenean. Eh, bueno, haskatzen da CEO eran atmosfera. Oh, Gay, Bay, eh, ba, bera gastatzen duen energia. Claro. Eh. Orres a a Pat Underwood, va por diskursua de Itkor Bill Gates ere, ba, askotan aipatdu dugo ya Bill Gates, Bill Gatesen liburu formatua, matematiken itzai balko berari ba, berak ere onartzen duela, adibidez, por lanaren produzioa descarbonisatzeko, oraindik ez dagoela soluzio hori, sai eh, clarozuk. Bai, energia el elektrikoaren produzioa, bueno, bera era bera duzu descarbonisatuez. Baina gero, prozesu kimikori beharrezkoa dena Por lana sortzeko Gaur-gaurko zezin da deskarbonizatuz er er Erreakzio kimikoak berak zeobian sortzen du Eskatzen da. du, bai, eta bueno, bai, pensatu behar dugu e, Gaur egun Ekoiztu egiten den kopuruetan Ekoiztu alizateko pues, e, Momentuz ez da beste Modu eficienta gorik edo e, Bueno, ez da beste modurik Bueno, ez da beste modurik ez Eta karo or kiskaldita hiru e, hosagai hauek, ez? E karearria, bustina eta burdinautza kiskaldita gero ateratzen den e, zera hori, ez? E, da porlana osatzen duen oinarria edo bebait ditu egiten da batzuetan konkreto edo de nada bai? Eta gero hori, segun se porlan mota edo se Zerazki zertarako erabiliko den Mazte bueno, desberdinak gongodira Segun zertarako nahi duzun pues, e, Batuko saizkio beste osagai batzuk Eta karo, pues ura, obviamente Eta hori izango ditzake gutxi gorabera bera <gurra> Agian horregatida ura sustantzia erabiliena Por lan agiteko ere <gurra> ura behar denako Ag Agian bai, agian bai Ni sentitzen dut, ez dakit e, Askos gehiago horren inguruan Ni esna zientifikoa o sea, ni, ni letertako nahi Ordan baina muero Guti gara vera, olizangolizate que por lanaren cicloa. Hor, sortzen da magia. Hor, sortzen da magia. Bueno, ya... Así gara pura gaian sartzen, ¿está? Baya gauré, hagué concreto, causa concreta, que es concreto. ¿A qué se va a querer concreto sustancia? Así que está... Ta... Espíritu concreto que era en la nuna de ¿está? Bahí, ahorita. Eta horretarako, así gara... En el marco incomparable de Lacan. Eta soñuarekin nari gara sartzen, eh? sobretan... Bai, Imajinatu zaitezte... Gure jubilazio hagin izan ditekeago, es? Bai, itxaso alboan ondartza paregabe batean hor kontxako badian eta claro. bebetartean sarata hauek. Egia zan gaur, ocurritu zaita, bian ere orain bueno, or izin gogu met, donostiago metrarik er, buruz, ez da? Bueno, hagin hor ba, jubilatu entzako edo, base oso positibara ekarriko duela... Hori, ja, metroan aldeko argumentarion agertu den, baina, bueno Egia zen, badago leku oberik, orra bat, orra bat, orra batzuk behiratzeko leku oberik Es que, ja, bai, incersoko jendearen zako, hori, es pues que, bai, Eske gure politikari beti pentsatzen irugarren adinean Agian un jubilatzen garenean, suerte bako, boreindik, obrek, jarretuko dute, berta Pues, ikusirik nola da billeen, agian, bai Karo, oemen pentsatu behar dugu, karo, sota da donostiko metroa, ez? Eh? E, aspalditik ba, e, pentsatuta dagoen azpiegitura bada, ez? Bueno, eh han eh dute eta konstengurukoek, baina lasartetik e, lasartetik doan e, eusko euskotreneko tramoa, lasartetik hori e, da en doana, hori topo eh? da topoa, angoentzat topoa, da. Modu herrikoi batean esagututa, ez? N gero proiektuak pues naizuen deitu horri metroa geituko hitzaiolako ba eh lugaritzeko geltokitik sartu gaur egun ez da sartzen Donosti barrua Claro ez da la concha el año llegatzen ez da eh Cinemal dirayoteko ez ez da egokia es du ichasu gukitzen ez Orduan claro gaur egun sombra roja ere, ez, da, egokia, nahe, ez da tren egokia ez da tren egokia es claro gaur egun gertatzen dena da Eh, ateratzen dela eh, beso moduko bat, sartzen dana, EASO plazar arte. Eta, kar, hori ez da zentroa. Hori ez da donostiko zentroa, badi. Eske... Nik ez amagut donosti, ez dakit dara zein den zentroa. <laughs> Egin zelan, don meses, baina, bon, ondo dago, horrena saltzeko, ba. Ba, nire moduko jendeari, ba, donostira, igual, noizean bina gartu dena, hori ban, bueno, EASO ez dago zentroa. No? EASO ez dago zentroa. Dago zentrotik, posa pues, egian, ez dakit berreun metrotara. Horran, karo. Karo mm metro, Oñes egitea neketza da. Imaginatome biloma bilbiti, kaldesarrera joet, adibidez, eh. Claro, ve bai, esta vaina de tuar a ver ser congelatzen dugu zentro edo ez, baino dena den mm Geienes J, pues eh <coughs> Eastotic claro, pues, claro. edo bulevarrera. Zen bate egongo da Oñes. Amarme en YouTube. Claro, hori, pertsona normal batean chaco, do la nena do la matenchaco, bai güeles a ser. Baña. Donostia doan bai turista batentzako edo macroisar izar batentzako autentzako claro hori pobren pobre en jarduera da eta eta ez osea guk ez, hori ezin dugu permititu orduan zer gertatzen da donostik new yorkekin nahi baldin badu leiatu leiatu claro claro orduan zer gertatzen da pues, egingo egin dutena izan dela lugaritzetik egin borobil moduko bat hori bueno jendeak begiratzen baldin baditu mapak eh googleen ez Hori, e, eta gero igoko ditugu be bebai, e, gure, gure saizetotera, e, jarraitu ostura metabolikoa Twitterren eta Instagram, ba, pentsatu behar dugu egiten dutela, ba, umo duko bat, ez? Sartzen dute lugaritzetik, e, pasatzen da unibertsitateetatik, antiguotik, e, sartzen da ondarretara, ez? jarraitzen du lakontxako badia, ez? gero, zentroan eta gero jaitxikozen berriro lotuz e, gaur egun pues, eason dagoen burdin bidearekin. Eh... Oda, nizango nizateke Laboru Bilduz, gaur egun gotopoko eh, Recorrido berdina Tren berdina, baina Egiten aldaketa bat pues gaitus... Donostiko zentrona Iru geltoki gaitzea vale. Ezen esango zenuke eh, Balio aldituela honek eh, Iru geltoki gaitzea Iru milioi euro Iru milioi euro Eso Donostiaren tzat hori ez da nahikoa. Ez. Beres, eh, aurre kontua zen, eundalarogi milio e euro. Uh -huh. Ez da beteko. Ez da beteko, gainkoztua kagertu direlako, ze, karo, eh, obretan, hor, justo, la konxatik gertuen dauen tramoan, topatu dutelako lako, area eta aura. Baina, sí, senare guan alda, area eta aura, hor. Bai. Eh, Siñeste siñak. Mm, Iñorkes du lortzan. Iñorkes du lortzan, karo. Horrek, dakas, hailtazun bat, ze, karo. Eh, pues... Olako egitura batera ikitzeko, prinsipioz pentsatu beharko genuke, behar dela soru egonkor bat. Karo, orduan, horretarako no, no. beharrezkoa da zulatzea oso sakonera handian. Entzunlazko, kodutez egurazki esperientzia, bandartzan, egiturak egiten, eta, karo, tunel bat egiten zen, normalan, maturena jausten zen, eh? <laughs> <ar> es que, <laughs> areata urez dela oso fidagarriak, es? Eh? Orduan, karo. Eta, orduan, pues, karo, eh, beharrezkoa da donostiko metroa, edo... Topoa, pues segun, segun oladitu nahi duzun Egin alizateko Basulatu beharko dute Gero setazakonela handiagoan Eta karo, tramo hori eh, Ja Gain kostuak Hain bestegoak izan dira berriro licitatu gari izan dela Gain kostuak eh, pasatzen zirelako eh, legeak, esaretako. legeak esaretako Mugetatik Hor doan que, que undalero gemilloia Pues ez pues direnaikoak izango Gehiago, inbertitu barcoa bueno Donostik, en eh? Nueva York egin kompetenitzea lortzen badin badu hor, ba. claro, eh, Ernesto Gasko epatu dugula, es que Ernesto Gasko da asko pozkastonetan ze bada eh, bat bastante eh, por no nómanoa <risa> claro, esan zuen eh, Donostiko Metroa beharrezko azela eta behin bukatuta eh, da ez dela inor esatuko. Eta, claro, Donostiko Metroa bai egia dela azken finean Ez eh, dago la pena. a ver eh, en Zutena Mardu Gorka de lava. Donostiko metro landa buena ditu nagusin etako bat bai igual bakarra bueno <risa> ai, hor datu gehiegi botatu dituzu nire pertsonaren ingurana no? baina bueno, dena den kontrada eh en Zutengaituz tendo Donostia Rentzako eh, dakadala sorpresa bat eh, agian ez dela bere ingustuko baina Donostiko metroa ez da Donostia Rentzako donostiko metrolago pentsatetan provintziako jendearen zat, donostira jun alizateko modu erosoago batean. Kakotzen artean, ez? Azkenean, ba <coughs> donostira jun berbaldinbazara gertur hartzeko ahalik eta gehien zuk donostiko zein partetara jun nahi duzun zerara, ez? Ze, karo, gaur egin behar duzuna da e, tortura bat egin behar duzu, ez? Karo, jitsi batzara e, trenetik eta bus bat hartu behar duzu. Karo, hori gehiegida, gehiegida. Osa su calcosenuca. Ni que es que ti que no adonostia. Claro, eh, pues Donostia Army to pues eh, esa nagur su en bus systemari. Claro, va, el karta es un proyecto adado. El karta eh? es un proyecto adado, va, bai. Bueno, ta Donostin Haraitus ah, eor badago beste beste proyecto oso VRs como te está. Oso VR, bueno, bai caro, o sea, au mm, Momentuz ez doa aurrera, baina, bueno, hor dago ez, nahi dute egin. Ba, egin nahi dute, e, pizina erraldoi bat, olatu artificialekin, surfa egiteko. Kao, zene, nahi patu dugu, ba, guando noztiko metra, ba, zine maldineko eta baliude sakela, baina, surfisten ganare, pentsatu, berdaz, da? Meta, mm. el sectore oso saur garria da, eta... Ma, egin nahi dute, gor, e, atonde egiko mendian, martutenen, dagola, eske, que karo, dago, hor, pues, dagola u kilometrotara itxasatik, orduan, pues... Karo, Ez es que karo Ez es que jendean nahi du Pues nahi du surfa Bara egin Nitzason beti ez dago latuko buru egokia Karo hori da eta, karo. eta jendean nahi du surfa egin Eta bueno gaur egun esan beharra dago enpresa berdinak badakala e, Beste ba, e, Pizina bat ez, e, Surfa egiteko eta eta e, Itxiko lukete ez? Da gaur egun daukatena Da gaur egun daukatena Da gaur egun gipuzkoan e, Mhm. Mm Nos bueno, bueno. hemos de mucha chabala, tío, eh claro, hago un día guais que. Y sangolita, y sangolita te plantea claro, es que su riolan pues claro gendeasco, o oh, tal. A ve vais atendute seguras quis eh onensarrera isango es is direla oso merkiak izango. Ordoan claro, pues eh bevai surfista vera chak, pues Claro, se le dira. Naasten gendearekin or zurriolan. Claro, igual gendeines aquí en Azsurfeane igual bainistaren en batere hortik agertu dituke eta. Claro. Esta. Claro. <tose> Tas un eneñando, no ja, estoy diga por una tablendus, eh, se va ba, diru if, no nos tinga beste, bueno, aspiritu igual fama do unari brus, eh, se ta veintzat, eh. Ba denbora luzena daramana. Ha... Claro, au, eske bat iturriak sikatzen dituena. Mendiak zulatzen dituena, etxeak eraizten dituena, eta lurretatik gure lurretatik mugiten dena, zauri sakon bat sortuz. Zein da? Dragoi bat. Azpigitura, zein da dragoi bat. Dragoi kan gigante bat. Izurrite bibliko bat, ez, entzule maiteok, HTA da. A, HTA, edo, bebai, esaguduna e, Y e, Euskal Y abezala, La Y baska Claro, alfabeto, han faltas egun letera hori Horita, a, HTA, habia duran diko trena e, Lehenengo ba, Olan Ploptuista, e, lehenengo Gidoi Zera, e, a, HTA Es da, habia duran tren bat Es da, llegatzen Habia e, dura Minimora considera tu alizate que trena. Ah, bueno, ya es que nen... <coughs> es da con tu objetivo, es da había durandico así si que está. Proyecto con tu, ave, o sea, gasto en gaitica, ni que usted autor eh? cosela, ave, se ha antaricame, va y concierto al coser a había Gasto durandico, ¿eh? Gasto durandico sin duda. Claro, o sea, con... Es una billetera como voy es, a estudiar había durandía, ¿eh? Había durandía, ¿eh? Bueno, ¿o de Obra ya se investe. Obra ya se investe ez, bueno, kontua da, karo, hau izango dela prestazio handiko trenbat, ez da izango abiadura handiko trenbat, oza, bai egongo dela oso gertu abiaduratik, baino eh, ez da izango, eta karo hau mm, larogoiko amarkaden buka eratik, ja, pentsatzen zan, ba eh, bat ezbe, eaeko burdin bidezareak ezituela eh, betetzen ba, exigizten zitzaizkion beharrak Orduan, pues azizan, or, pentsatzen, bale, zer egingo dugu, berrituko ditugu, gaur egun ditugun biak, edo, sare berri bat sortu, edo ez. eta karo, laro gehiago marrekoa zer gertatzen zen bebai orokorrean Espainiar estatu osoan, bat zegoela, abiadura handiaren sukarra. Goberatzen zarete, agian, bueno, agian entzule batzuk goberatzen. Bueno, hor eh, agian entuleak ba, gogoratuko dira batzuk eh, laro gaita marreko amarkadan hor eh, espoa egon zen espo no? e, zebilan eta hor zerekin kointzidut zuen ba eh, A-B-aren inaugurazioarekin hor bai, laro gaita marreko amarkadan ba zegoen O la ¿es? Eh, había durante el día de aquí. Y gustía cor competencia, leían y ya enseñó el Orduan, pues, Emen es Garaguchiago, Betigaragayago, Orduan... Escaloasían, ¿se no? Escaloasían. de Andalucía, ¿no? Escaloasían, ¿no? Obre, pues, Emen, ve argenituén conecta tú, Iru, Iriburuac, abia dura handiaren bitartez. Eta hor, pues, ase zen proiektatzen, ase zen proiektatzen, eta, eh, eske proiektua bera, atzer apenarekin zijoan. Ose, lehenengo arriak jarri zen, 2006-an. Eta, bebai, lehenengo adjudikazioak, lisitazioak eta babar, ba, motel, oso motel, guna izan ziren. Zein iritzi arte? Patxilupe? Patxiluaren gobernua, es? patxilo gobernua egitzi zen, baina, zein, egon gara aipatzen lehenago. Gasko. Gure gasko, gasko. Hor, hor, bai, bai, bai. Gasko, karo, gasko, eta e, arriola, bebai, egon ziren hor, topera, atxetean puztuaren alde, eta hor e, patxiloren gobernuan, abia dura handiago batez, aziziren, adjudikatzen tramoak. Hala ere, karo, pues, bada, egin... Me eraikuntza bastante komplikatu bat ze badira ehun dahirurogeita ham bi kilometro, zeinetan hogeita zeltunel daude eta berrogeita laubia dukto. Ez es? dira gutxi, Ez diira gutxi di gutxi. Ordankar hortan bebai, atzerapenak egon dira. E, momentuz edo proiektatuta dagoenagatik e, kosteak izango dira 6 milioi euro. Horietatik port 2300 milioi gainkostuak dira. <risa> o sea, el empate, el empate está aquí, eh, aquí duro hori. el cártel de ave, adivides, eh? or, bueno. bueno, es que bye, bye, sí. bye, es Claro, Florentino Pérez quiere, va bueno. Karo. A bere gastuak ditu, ez? Fintxaje berre egin behar ditu, eta... Eta gausa, oie, baize... Se... Gen... Arian, karo, jendeak ez aki, baino, AHTA era ikitzen dauzen enpresa geyenak, oza, sea, parte bat dira Euskaldunak, baino geyenak ez, geyenak dira, pues, Flarentino perezen enpresa, que doa... Oren zuen, coak... Zoraia, sae, de Santa Maria, kosualgi esan, EAJari, importasitzeon, bakarra HTA-ko obrai buruzela, ze enpresa dira joikatzen tzeaion. Oza, sea, normalan, ahoikazioa dira, ba, bueno, ba, bat igual. Pepearen gandik gertu Beste bat pesoen garen gertu Eta beste bat Baea jotaren gandik gertu Da goena, edo es Veintetoriz Es diñogu eh? Claro, Arit, claro bueno, Solaya saiz de Santa María En que zan zuen El, Congresoan Solaya jakingo oduzerrati ah, Que zan zuen bolida. Claro Eta orbe Pues eh, Es bueno Es que HTA da maravillosoa Esa da maravillosoa eh, HTA por, programa oso Dera con Mangulu Es que Mangulu que Mangulu que Baño zingara inbesteluzatu Baño bebai Esa tea Pues claro Eh... Bueno, o sea, in, eh, asieran esan dakoa, ez en o sea, ahetxeteak sikatu iditu, hainbat eta hainbat iturri, ze eh, claro, zuk zulo, bat, zulo herraldoi bat egiten duzunean mendian, pues dan adalako pues agian iturri batzuk sikatu egiten dira. Claro, zebraskotan bentzentena, bueno, tunel bat egizauko laiñolako impacto ekolóxico hori, baina hor urartu da, uraren txako iturri hor ura lurraspian egoten dena, akuizeretan eta bar. Eta batek, ba, kristolako eragina aukidezake... Karo, ikaragarria. Bueno, orokorrean, karo, hor zaudena da, lur kopuru erraldoiak mugitzen, hor duan, karo, hor zauden mugitzen uraren ibilbida, beboi. Mor dira. Karo, hor duan, gaur egun, obrak aurrera doaz, egin handiago dutxikiago batean, kilometro aldetik satiri gehiena eginda dago, eaen, ez... 음... Karo. Ah, karo. egin dira parte simplenak, esta. Entonces, aunque oraba con la autada con parte adios o bueno, ori simple egiten. Ah, claro, beste parte batzuek ba ganda saltasun handiagoa, esta. Bai, batezbe eh y koaren lokarri hori, ¿es? Hiru puntuak batzen diren puntu hori, hori ba tekniko handikoa da. hori bergara inguruan, ¿está? Hori da, eh Horko partea da e, Bergara, Elorrio e, Durango, Durango Kozonaldea, bibai, hartzen du eta guzti zona guzti hori obretan dago gaur egun Zer ez dago obretan eta ez da oindikan ez da obretan egotearik espero? Jaur bilduz goaz Jaur bilduz goaz, adjudikazio esperoan dagona, pues hiri buruetako sarbideak, basicamente Karo, aurrik usten da dena ondo baldin baldoa kagian Geyegi esatea da. Ondo non entzako. Karo, bueno, ondo non enxako. Ondo obrak. Ondo por lana. Ondo... <risa> ondo encofra tu agor. Dena ondo baldín madoa, ez, bimillata seibukar erako, bimillata saspi... O, barkatu, bimillata hogeita seibukar erako, bimillata hogeita saspi, asir egongo dala. Baña? Baño. Seguen toquirekin. Karo. Alseor benetan, hau bere, el jokaldi batean esta... Pues vas claro. bueno, Bilbao ni Piñerrangle ¿no? claro, claro, en Tokio. Vasaurin. Vasaurin. Claro, vas a ir de ida a Cascubida iriburuaren parte. Claro, Metrópoli en parte. Metrópoli en parte. Pues va, Bilbao Koa vasaurin te va a caer el carcherauko, así que estamos bien. Ht dearen. No, oh, verdad. Que en oh, Tokio vas a gañonar inmerkabilua aunque dune dietela. Claro. Bueno, va, bueno, a Benchat. Eu ki Gero bebai Donostikoa astigarran egongo da. Gloria, oh, sacado te quedarás Eta eh, gazteizekoa Gasteizekoa geratuko da kanpoaldean, zera. Ara kauten igual, mira. Hauskalo. Eske nai dute soterratu barrura arte. Claro, o sea, mur Murcia pues, en gero sí gigante batters. Horria. Imagina tú desago Gazteiz banatuta erditik. Bueno, orain praktikamenago Horregatik. Eh, bueno, Amen, yo que sé, ¿vale? Eta, e, karo, hor mm, badago ebai piskat borrokaz e, Eajotak nahi, nahi du honen kudeaketa. Ja, Azken honen kudeaketa dokonak, man, manejatzen du dirua, ez? Karo, hori da, eta gero ebai, karo, Eajotak e, ba, hazienda foralek inbertutako diru guztia Htaren barruan nahi dute, ebai, hor daude liskarretan kupuaren kontuarekin, ez? kupoaren barruan sartzea, ez dakize, tal... Karo, labi eh, bizkaian ere, bueno, bizkaiko diputasiak, ez du dirurik eman nahi... O Eze, sea, karo, bizkaiko diputasiak no en obrai buruz ere, horreng diin, gero... Ego, eta baitu bere, bere proiektu propio, personaliade propio. Karo, o sea, bere dirua nahi du beste gausabatuetan gastatu. Aldiz adidez, gipuzkoako foru aldundiak, bai eman duela, eskusabaltazun eh, ikaragarrian handiarekin ba, ba, txekera aireki du, guztiz. Claro, beba, hemen pentsatu behar dugu eh, eraikita dagoena bai bai azpiegitura. Ba o sea, falta da beste gauza bat. agian genteia kezu la penchatu, baño falta da jartzea, burdin bidea, katenaria eta, o gain egitura guzti hori. Bai igual, htd ene obra que me echen dinero algo igual a trena, ¿es? Igual burnimin de hori da levitando. Bai, eh, es posible, dite que. Pero aquí no dura competición bueno, igual videgorri, distante que lo quiera vea, Munduko videgorri ha. ni candi nada. O sea, ni errores oalde, bai, bai, bai. Viaducto Gellene también ha dicho en videgorri, eh, que. Sí, arazo que eraikitzeko gain kostuak eta hor eta bar, e, gain egitura hori eraikitzea askoz garestiagoa da. O sea, burdinbidea, katenariak eta e, ba, hortik trena pasatu galizateko azpiegitura garestiagoa da. Orduen, por nada berren, bien bueno, beste proito, ha chules. Claro, eh, Ucraniako burdina. Ucraniako burdina. Yo lo he patuko dugun, Uraneko burdina, esta. Ba bueno, ya siga la Urbincen, gurera. <coughs> Eta ya va probatemen, hemen gertuko hagoak diren obra batzu, eh dugu estaba ya ya. Nigirola Costudio Tic, ba bueno, igual voladura el mate de Donchungos en momento el mate, en ese alguien programa de mate comedor fondo ano fondo, hasta tu esquero. Bai, izan ere, hor topatu duzak un zaratak badira supersurrak usten dituen zaratak, eso di? Ori da supersurra edo egoal de kosa, yes bidea, eta, ba, bueno, ba, berrian, eta, eta, estetut den moduan. Bai, or, eh, badau dela egiten, ba, eee... Eh... Bigarren, bueno, lehenengo fasearen B partea orain, ez da? Seguron, gero badago beste bigarren fase bat, da, irugarren fase bat, eta, beh, proiektu beti... Bueno, yo ba, fase berria, planteatzen ez ba, vaquero dirúa dagonean, ba, bueno, capital en cicloak, eta claro, Eta, bueno, ikusita ba, lehenengo parteak euki duen arrakasta, ez? Ba, bigarren parte bat. Bueno, ba, ikusita lehenengoan ba, no izan behin de, igual erratzen dela. Ese repido más va usando esa eta Santander, Abadin, vasas gasteiz, ikadi eseo. Baños y ende erratzen dela edo gauetan g erabiltzen duela doainik delako. Hori ba, no, da. Hori kusita, esan dut, bueno, bauasen zabaltzera, es? Bai, karo, karo. Bilea. No, eh? Andiagoa, egin behar dugu. Eta hortik gaina pasatzea bolintxu gainetik. Claro, bilboko altxor natural horretatik, ba, esan. Eh? Gidariek, ba, kamioilariek, edo, bueno, taxistek. Bueno, edo norak, ez da. Gupersotik claro. duan edo norak bolintxutaz disfrutatuan. Hori da, gozamen estetikoa. Bizializateko, ez? Mendiko bota jantzibarik, ez ez, ba, horra joan eta... Eta garegen dago, goitik, pasatuko da bakarrik, bai, bai, ze... Yeah. E... Hau, entzute, entzutetua izan da, ez dutela... Karo, izango dela, subi bat, subi herraldoi bat, pasatuko dela bolintzuko baiara gainetik, eta e, ez du eukiko zutaberik, ez? Erdiko zutaberik. Osa, izango da bakarrik... E... Mm, ba puntetako eh, pilareak edukiko ditu bakarrik eh Claro, es embargo bolintzuela, ba Bilbao dago en kanpoaldean, bueno, ba Bilbao bidean, pasarri la covidian, igual bueno, o ninguno andagoen aran bat eta hori horrek bueno, ba nola daiteko ba, dauka, zenbait especie ba ez todavía eta bar. Tan que no va. Obra a planteajarakoan ba urte mundo obra que sintu del año la Claro. Bailaren esta Hombre, aberegia da pentsatu aldugula eh, Pues hori, mas que nean eh, Bein eraikita dagoenean Claro, animaliei Zarata ez dira la molestatukutuko Ez eh? da, kotxi pasatu kortik orduan Pues bueno, ez da gara sorikor, sentzu horretan Bai, home, igual oberen tansear Horegonen Claro, hori da, hori bai, baina bai, gero ya Gero ya bein eraikita dana ondo Ederra gautxiko du, ez da. Karo, hori da, e, eta seguro ez diola, eguzkirik tapatzen, ez ezer, hori sin mas. Eta karo, horbe bai, aipatu behar da, e, zubia egindala Ukraniar altzairuarekin. Hori da, bor, elkorreo nosarria gertzen zen, ba, super zuran eraikuntzaren bidez, ba, Ukraniako gerran ere, aproveztetuna izan dela, hor, ba, zer enzkiri babesa emateko, eta hor e, bertako burdina hori ba, aspegitura honetarako orain egin duten pi ba, gabeko biddukte honetarako mu ba, bueno, burdina edo burdinaren parte bat menzaatu Ukraniatik erosi delaezt bueno, du aspigitura honekin ez dute bakarrik bolintzu ederrago egiten Basiketa eta Ukrainiko armadarentzako ere ba, ba, albidetzen dute badir aukitzea, ba, ba, Armamento hobea jasotzeko ez da. Hori da Zake o sea, Mesedes Vladimir ez ezazu eh, zubia bombardatu du Mesedes? Kar igual hori da Errusek armadaren lana <risa> bai, bueno, hor azkenean eh, pentsatu behar duguna bebaida eee, eh, karo norbaitik pentsatuko du eta hau zertarako egiten dute ez badu inorkera biliko baina kar, ez bestela eraikuntza enpresei zeinik ematen dio jaten karo, hori da lehena ipatzen genuen estela, bueno, azpiegituren elburuetako bat, dela orokorrean bueno, merkatu berria zabaltzea eta gara, bueno Batzutan ere konkretu gida, ba, eraikuntza enpresen merkatua mantentzea. Hori da, azkenean eh, bestela porlanari kontzumitzea ustein baldin badiozu, zer gertatzen da. Karo, hor gero jarratzen duzun, es? Sindrome de astinantzia hori, Joder. gogorra omen da. Es? Oso gogorra, oso gogorra. Ta karo, azkenean bebai... Espainan pen... bimia sortzi bimia edatzean hor de ladrillo zean... <laughs> <laughs> Gogorra izan zen horostia, Bai, bai, jode, eur jendea geratu zen, batzuk tonto geratu <risa> zen. Ba, baina, ia ikusten dozu eba, zeran, goa, saioan ez, ba, bat ere, soratzen goazen ez baina, hau, egia zen, ja, perste dutakeneu, goaz geruta proiektu, ba, apurba, soroa, goa, kedo, planteatuz ez da, gorgorra, ze horrein, diputazioa, karo, hau, superzura, bezka, ikutazioak indu, baina, hau, ez da, euren azkenengo, plana eta gainera, plana honek zentzu haukitzeko, Kara. Obra, dute orain. Iberia, península, Bacarra, sin parangón, sin parangón, Oye. vai, vai. Holanda, la yo andira, or, vida y va, te giten, está... Vai, or... Eh, es aquí, wámster, claro, or, gente, <risa> que está aquí, baño... Eh, claro, holandan, Holanda, Holanda, herberea, que es... Eh, hor, pues, claro, herrialdeak, e, pues, hainbat ibai ditu, hainbat erreka, o sea, oso saia da, egitea... Ba, bai, Susana, well, well, vai, vai, diote... vai, susana. Nor, oso ikua da eukitzea, e, pues, errepidea, jutea, tunel, bate, tunel batetik, erreka eta ibai aspitik. Eta, karo, berrirore, gues gara gutxiago izango. Karo, holanda raibaldi maugote, saetik ez dugu kiko, hemen, eskaita rog, ez da? Karo, Eta arduan horregatik egingo dutena izango da Getxotik Portugaletera ba hor Ibaizabal e, Itxasada Raspitik tunel bat. Noia, bueno, gañera da tunel bakarra izango, es the tunel bakerrik gunchi izango litzenteke, eta. Oso gutxi, oso Moria gutxi. Horria gian, ba bueno, Madono's tiene ingreso urgente, o gasteizo, no, mai. Eh, eh, eh. Ba, Bilbao metropolitano an, Bizkaian, Bizkaian. Zan, iru tunel, an, nira, Bai, bai, bai, Hiru Tunnel. Biko ehm, txentzako, ez da? Mm, karo, ez que kontuada e, agian hemen e, guak ezareten norentzako igual ez duzu irudiketzen baina, karo, kontuada e, um, Uribeko estatik edo batzuk esaten duten bezala eskumaldetik eskerreldera juteko edo bilbora juteko karo, hor gertatzen dena da pasatu garzarela e, avanzadatik, dala, lehioan dauden E, dagoen e, errepide bat eta hor sekulako ataskoak eta kongestioa gertatzen dira hor dan karo nola ekidin dezakegu hori pues, tunel bat egiten tunel bat egiten zuzenean Bai eta hori da itxakia eta gero gainera hori batuta eta lotuta jungo da super zurrarikin karo honek eh, rementeriak, uner rementeriak bizkaiko dipudazioako aldun dagoziak Verá que se te suen, va súper sur, la que hay su la batuta esta, una combinación más corta. Super combo, ¿eh? Verán gotic. Verá que explícito que ya te suen ¿eh? Verán gotic. Gastéis eras y juegan personalmente, va resto de la en la... Está aquí de Joder. La cosita, Joder. Es que... Amar youtube hoyek, al dato al que te visitaba todo Ya. Ni en petit, de la jugada de esa realmente harían en Seger Tuco, de la verán gocó, de Urizo, bai, bai, bai. Eta horre bai haipatzako bada, eh, ba, egin nahi duten tuneletako baten, ez dagoela eser proiektatuta. Claro. Ez es que... Bueno, ez es que ya behin zulatzen jartzen zarela, ez. Claro, o sea, oh, ia gero faltako enbeste tunelet bat, ez da? Claro, o bat, ez pata. Hor, ez zelzen dutena, eurei da, o sea, claro, ez dugu bitunen, ez da, biko txentzako, bueno, garraio motorizatu erantzako, o ez sea, es que, en fin, anorri da eta zunazta, hiende, hiende, serioak hori edabitzen du. Garraio publikoa da, bueno. Kotxe, ezez es garraio publikoa hori eh, donostiko metroa. Eh. Eta orduan, baina hirugarren bat, plantezu zuten, bueno, baina hala baiteko garraio publiko erako edo... Baina, bueno, ez es que gauzak hainbeste aurrera dira, ez da, baina gau, gainera dekrazio literara dira, hainbeste aurrera tzen da, tehnologia. Ba, bimila eta ogeta saspirako, eta sortziako, hau amaitzen dugun erako, Egon modera zeu ser asmatuaz, zeu ser oso innovatzaia, igual teletransportea edo ez dakigu. Euskalo. Eta hori Pues bai, bai, etorkizuneko garraiobidearentzako espazio bat, utzi dute. O Osa, haingara e, eh, previsoreak bizkaian, ez? Osa, ya badakagula, ez es que incluso hori pentsatuta. Ez es que gaina, espirituak egiten imazdean ere pentsatzen dugu, ez? Claro, claro, claro. Hombre, hor Holandan euskalo zer ikusiko zuten, ez? Arian hor Holandan dakate zer guk ez dakeguna. Ja, e... edo... macro... eh Igual Cofisom subterrame motor, o horida teleférico extraño va, todo va. Yo subfluvial, va. Bai, o no? Euskarao, bueno, edo de Nagaiski Baldinbadoa, hau beti izan daiteke, ba, Munduko Aquariorik handiena, edo la que se le ceres. 20 Andalusico Aquario, maio, sin duda, duda. bai. O edo búnker nuclear, va, igual, eh. Bai, claro, bueno, arain, es Ucraniako gerra dagoelain, Bilpilian eta hain zera, ez? Dabiela ez dakitela arma nuklearra kere biko dituzten, ez dakiz ertaro. Pues claro, hor, oragian zenbat Bizkaitar sartuko dira hor. ¿Qué es? Asco. Ba, hinchan de Bizkaia buru kideak bai, ez? Hori seguro, hori seguro. Hirugarren hiru tunel hori da hortalako, eh? Agian gero da Mutuko gara, zango du. Se agintik exisitutzen bakarrik hiru. Claro. Se agintiken la guerra. Claro, hori da, hori da. Está bueno, horra horrek egia esan oraindi, bueno, proiektatzen ari dira. Bai, asko oraindikan, pues hori, eh su fluvial oraindikan dago proiektatzen, ez dago eh ez. Eh obra casi nadie dituzte 2023an edo, ez? Guk hemendik abisatu una ditu hori, proiektua nahi diren olei, ba seguras ke hortik area o gocela, eso. O sea, guk esan eralditua gerei kuntzetan, baina bueno. Ez, eso es vaina. Cuando os irala, baitxasada raspian Hor ba, are, are eta inguruan, eta ez ba, izena ya, claro, or, izan bat zuke bat nintu, eh? Hor, itxegitea, itxegitea beraien artean. Ma, ura igual ere, gertaiteke egotea. eh? Bueno, bai, hor bau azkenean, eh, bus badakizu, eh, guztion dirua, eh? zesen bat izango da, eh, bueno, hau... Claro, momentuz esateute, laure un milioi euro, ziferazte dute, bai, claro, bai, kibugero, ba, ba, ba, sorpresa keu modirela. Are ata hura. Adividez, bestene bueno, maz segurazki eh? De naden, karo Hau izena buklen esan dugu, es Osea, ikusita nola duan Kontua eh, Su fluvialaren izena izango dela Seguraski Basque and river highway Uri bu Bu, eh, no, uri da, uri da. Orea. Barkatuko gaitzu ze, eh? entzule maiteak baina gaurko saioan beresiki bromazale eta Agian matematiken pintzenduko Mosko, egongo dena. O es sea, da hori, bakarrik gaitu... porlana lana da kago gara. Baia, igual por lana buah, igual sniffatu dugu edo. Claro, karo, karo Es, baina Barkatuko gaitzu. Beste horretan egongara gara, ordaintintuta. Bai, bai, es. Baina, claro, eske au benetan gai bastante negargarria da eta ez baldin baduzu humor estratatzen, eske que deprimitu egiten zara bai bai hori, aldoan gauko saioaren intenzioa izan dapur bat espitur ba, bueno, handi bat duibusko informazio zehozer bai, jendeak pizkat hausnartzea, aspi egiture e, ba, eukide zaketen implikazioetaz ez bakarrik ikustea pues, obra bat bezala, ba, agian molestatu algaituela e, eraikitzen den bitartean edo danarakoa, baizik eta honek badituela, Implicación, sacanagodak. Oria, ta, uruan, va, bueno, va, sayo apurato monístico, va, bueno, canta, cantabate que arreglóguo. Morida, ya casi eres herkía den, cantabate. Vai, es cantabu, ni gustut, es del la ñolka, es de la ñolka, es la canta, va, uker, tu y salnas... Gaya esta, gañera esambar dugu, bueno, va, e, gai, Irola nasko alitzen den kide batek Produzitutakoa dela es? Bai, bai Gero, bueno Mengo ben a berlarinen batek inoiz Entzuno menduela saioa, es? Bueno, Agur bat enlaik, beraren txas Agur bat, es? Agur bat suaiari Tore, benipi, ba, maitzeko saioa Ba, ba, eta Gorka harakamaren Ito eta kantarekin Txiko saituztego Juantz tx. Urengor arte Azkapen eh? saun sistema Gonzala ga marra ga mo bin Das ahorita tap tap tap tap, tap rágame un fin soul ca hay cumbas que ya fue menche metropolia con su movida de hoñadina dulcia y si cada ganitas una mesmeria érabate conmigo en un carita unía estoy yaco ver arena no orbanak, nos vanax cobra ni la colan y el anax sobra da osengo de rucana de la orainta de la azcarta presa que toyis un besada carbe a chubita rosiamar papi lanza warfis fucking to the fracking, berdin, dura un di sta neta saurijos tenduten y ya caerai kin por chico Aspikitura entzaketan Horranaz inguratu Tap-tap-tap-tap Hormigo ya micho Tap-tap-tap-tap Amaluraz aurritu Tap-tap-tap-tap-tap-tap Braga mu finzorra Eh! Mesu argia Agintari hey, Mezu argia hey, zuzendari egin hey, hey, zu Mezu argiena politikari egin hey, zez, Herriak ez ez zesan diezuen proiektue <güls> hey, Atzorrikez, super zurrikez Garo nado beste dozein zetralu sentral nuclear ikes ayav